Сиділа, наче паралізована, у кріслі і дивилась на портрет Миколи. Ну от, і мене забирають. Я не знаю, де ти. Ти не знатимеш, де я. Як же ми тепер зустрінемось, любий? Тоді вона ще й не здогадувалась, що його вже немає серед живих. Спохопилась, коли за вікном пролунав пронизливий сигнал воронка. Відкрила валізу, поклала портрет чоловіка, два фотолібоми, Нитки для вишивання, викроки лекала, які берегла ще стасів навчання на безтужівських курсах в Одесі, білизну, пару черевичок, черевички на підборах. Вона ж рідко де бувала поза театром, а в театрі мала тримати Марку Приму, тож звикла до підборів. Одру валізу поспіхом кинула кілька театральних костюмів усе. На порозі постав чорний ангел, нетерпляче поглянув на годинник. Но чого розсілась, як копчиха на базарі, хутко на вихід, хутко кажу. На станції величезний натовп людей з валізами і клунками в руках, і з малими дітьми на руках, натовп оточено конвогірами. Під'їхали ешелони, всіх повантажили у сорок вагонів. У кожному вагоні страшна тисніва, дитячий плач і невидимий привид страху, страху невідомості. Ешелони чомусь спрямували в обхід Москви через стулу. То заганяли їх на якісь часу тупики, то знову гнали на північ. До Омска їхали кілька тижнів. Звідти їх повезли у Колосівський район на сільськогосподарські роботи. Ніна навіть уявити не могла, що на півночі можуть бути такі врожайні поля. З'ясувалося тут у так званому оазисному кліматі біля Іртеша найродючіша земля Південно-Західного Сибіру. Родила не тільки Городина, але й бур'яни бояли, як ліс, а в них полчища комарів, що висмоктували кров. Конвоїри дивились на неї як на причинну, мали собі щоденну виставу. Тендітна жінка з поставою королеви полола бур'яни у вишуканому сценічному вбранні і в елегантних черевичках. Ну чим невидовище? Рівно через рік усіх арештованих доставлених із Західної України, звезли на Омську пароплавну пристань. Сказали чекати, поки перебуде теплохід. Чекали довго. А потім довго-довго пливли по річці Об, майже дві тисячі кілометрів на північ, до кінцевого місця призначення. Густий запах риби. Це найперше, чим зустріли їх перед грібної. А ще пронизливим холодом і густою мжичкою. Ні, здалося, що тут навіть вітер і дощ, пісок і дерева пропахли рибою. Її артистична натура, надзвичайно чутлива до запахів, намагалася відторгнути цей сморід. Але він проникав у легені, в кожну клітину, тіла, у мозок і кров. Проникав і вгризався, щоб залишатись там уже назавжди. Спочатку з пристані забрали жінок з дітьми. Їх повели у селище поселяти. Самотні чекали. Поки дійшла черга до Ніни, вона вже задубіла. Йшла до бараку, наче не своїми ногами. Страшенно нудило. І від довгого калатання на воді, і від рибного запаху. Але не встигла обсушитися, як знову наказ. Шикуватися і вперед на риб'єльницю. Там мають провести інструктаж, як обробляти рибу, як плести сіці, і головне, як виживати. З наступного дня всі арештантки стали схожими на чорні мумії закривали обличчя аж до самих очей. Грубими чорними хустками, так що тільки очі поблискували, і неможливо було розпізнати, хто є хто. А ще цю уніфіковану муміфікацію доповнювали однакові куфайки і чоботи. Але Ніна, попри все, залишалася актрисою. Коли трохи призвичайилась до нової роботи, згадала про привезені нитки і лякала взялася шити і вишивати. Спочатку змучені важкою роботою співвітчизниці дивились на неї як на дивачку, кому тут на цій холодній, просякнутій рибним смородом чужані потрібні модні сукні чи вишивані краватки? А потім потяглися до неї. Вона не давала їм забути, що вони – жінки. Співала їм рідних пісень, читала вірші і монологи з вистав. Перестала займатися рукоділлям тільки тоді, коли почала розвиватись катаракта. Але навіть сліпота, що неблаганно насувалась на неї, не змусила розлучитися зі сценою, хоч і сільською. Допомагала ставити вистави, розучувати танці. «Чому ви тут залишились?» – запитала Дана. «Ви ж давно вже вільна». «Вільна?» – Ніна зітхнула. «Коли Петру Калнишевському, який відсидів у Соловецькій тюрмі 25 років, Запропонували повернутися додому, і він відмовився. Якщо вся російська імперія стала тюрмою, то який сенс міняти меншу тюрму на більшу? Але ж не було мені до кого повертатись. Ті, кого я найбільше любила і хто любив мене – мертві. Розстріляні, повішані, обрехані, заплямовані. З родини певних тільки міх Богдан син Петра залишився в живих. Не питай, звідки знаю. Знаю і все. Сюди теж доходять звістки. Богданчика під час війни таємно переправили з Луцька на захід. Степан Скрипник, тепер архіепіст Мстислав,